Бог їм суддя. Такі були часи. Ну, а мати? Гарна жіночка вже в літах. Кілька разів приїздила до нас у Київ. Пам'ятаю, так уже піклувалась про своє здоров'я. Побачить якісь ліки, мікстуру чи порошки, приховає і тихенько ковтає, щоб ніхто не бачив. Жила з донькою Оксаною в тому ж волосному центрі. Заздалегідь подбала, аби її красиво поховали, коли помре. Замовила собі труну, тримала її на горищі. Казали сусіди, як прийдуть до неї подруги, старенькі бабусі, то бувало лягає в ту труну і хизується. Гарно виглядатиму, коли Бог до гурту покличе. Хіба не так? Аж тут настав голодомор. Голос у мами затримтів, і вона провадила далі, ковтаючи гірку слину. «У тридцять сьому привезла я тебе в село до твоєї бабусі. І мені розповіли, як помирала моя свикруха. Благала, кинь ти мені в рот, бо дай шматок кізяка. Та в селищі вже не полишилося ні корів, ні коней, ні кіз. Навіть собак і котів люди поїли». Так вона й витяглася з голоду десь під тином. Закопали її без труни в загальній ямі разом із дочкою. А що до світлин, то їх у батька твого було небагато. Її геть усі позабирали НКВ-дісти під час обшуку. І світлини, і документи, і якийсь орден, що ним нагородили Семена, і персональний наган ще з громадянської війни. Не дай Боже пережити вам те, що випало на нашу долю. І мати знову зайшлася сльозами. Розділ 22. У пошуках батька. Мені пощастило зустріти багато цікавих людей, котрі суттєво вплинули на моє виховання і становлення як особистості. Такою була й родина письменника Євгена Антоновича. В молодших класах ми навчалися разом з його сином. Мати хлопчика брала активну участь у роботі шкільного батьківського комітету і тому добре знала нас, його однокласників. Щоб синок швидше обвикався до колективу, обрала для нього коло друзів, до якого входили зокрема і ми з Яшком Фаєю. На Новий рік, 1 травень, та інші свята, вона запрошувала нас до себе, додому, і там відбувалися захоплюючі дитячі розваги. Ми грали в попсований телефон, декламували вірші, танцювали, співали. Євген Антонович, крім того, що був літератором, мав ще й фах режисера, тож усі забави проходили весело й дотепно. Так, коли ми розважалися з фантиками – Судею-розпорядником призначали його. Дружина зав'язувала йому очі, ставала в нього за спиною і, узявши в руку чийсь фантик, запитувала, який штраф має сплатити його власник. Євген Антонович безпомилково вгадував схильність винуватця і призначав покарання, що припадало йому до душі. Яшкові фаї заспівати, мені прочитати – власного віршика. Найчастіше сюди приходили ми з Яшком. Мати нашого однокласника запрошувала нас після уроків і пригощала смачним обідом. Мене ж бувало, залишала аж до вечора, знаючи, що поспішати мені нікуди. Мати моя допізна на роботі, і ми сідали з її сином готувати уроки. Перед нами на столі завжди стояла ваза з цукерками. Звичайнісіньке Монпасіє здавалося мені таким делікатесом, що розповідаючи мамі про цю родину, я зауважував. Вони такі заможні. На столі стоїть ваза з людяниками. Їж до схочу. Коли я виросту і стану заробляти, теж купуватиму тобі такі солодощі». Насправді ж ці люди жили досить скромно. Вони мешкали в письменницькому будинку, але в напівпідвалі.